Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 318. Mákos Beigli izoglossza adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és könyörgöm egy adás cím magyarázatért. Az első felét értem, a Mákos begli az megvan, az izoglossza, azt nem tudom mi. Jelenséghatár. Általában nyelv nyelvi jelenség, de ez most a Mákos begli jelenség. Amennyiben mielőtt lenyomtuk kb. a rekordgomot az előtt jött szembe a Facebookon egy ábra, amely szerint a mákos beéglét azt Délszláviában Makovniacsának hívják, Ukránul Makivniknek, fehér szól Makavi Roulette, oroszul Roulette Smakom, hogy ezt mondja, van még itt nagyon sok minden, és akkor az egésznek a, a nyugati sarka pedig a Mon Striezel, illetve a Mon Stollen amely az osztrák és a német verziója, de hogy nagyjából teljes, teljes kelet-közép-európában létezik a Mákos-Begli, mint olyan. Annyira hogy utána néztél, vagy hogy kiderítetted, mert pont ezen gondolkodtam, hogy vajon mennyire nemzetközi sütemény a Mákos-Begli, illetve a begli úgy általában. Ezek szerint. És akkor még egy dolog viszont nem derült ki abból, amit mondta a számomra, hogy akkor mi miért hívjuk egy ilyen talán inkább németesnek mondható néven, ahogy nem hívják a németek, vagy német ajkúak. Nagyon jó kérdés, nem tudom, de szívesen belegépelek a felvételbe. Stollen meg Striezel. Ja. Egyik se. Egyik se az. A Beigli egyébként azt mondja a magyar etimológiai szótár, hogy Bajor-osztrák eredetű, és hát Bajor szakifejezés nem kerestünk erre az ételre, ami a Bagel, patkó alakú sütemény, ami a Bogen hajlitigéből, vagy valahogy biztos így mondják, bol származik, tehát hogy az alakjára reflektál itt a, a név. Mármint a régi alakjára, nem? Hogyha patkó alakú, az, az régen lehetett ilyen formájú a bagli, hiszen most egyenes. Hát egyenes, hogyha úgy fér bele a tepsitbe, a gáz van, akinek derékszögű begliel van, mert az, azt nagyon tisztelném azt az embert. Hát szerintem meg lehet hajlítani. Egyébként életem egyik legjobb beszerzése, bár nagyon régen nem használtam, mert nagyon ritkán sütök, de egyszer is a hagyományos januári újságíró árverésen nem teljesen józanul, de felelősségem teljes tudatában és a tetteimet vállalva liciteltem egy olyan, olyan ilyen szilikon, nem tortán sütemény formára, ami kettes alakú volt. Kette, egy kettes szám. Kettes szám, igen. Aha. Tehát, hogy tulajdonképpen kilométernyi sütemény szél lehet vele gyártani. Ó, értem. Tehát, hogy nagy, igen, egy, egy nagyon nagy süteményszél felületű forma, alakzat jön ki süteményekből. Igen, igen, igen, igen. Hát ezt még lehetne persze ö, tovább, ö, tovább tuningolni. A kettes azért az egy, egy egyszerű dolog, tehát, hogy például valaki csinál a Sierpinski háromszög alakú süteményformát, vagy <gül> halmaz alakú süteményformát, akkor az még azért ütné, de az nem volt. Azt hiszem, értem, a, az izoglossza kifejezés, az még mindig nem teljesen tiszta nekem, hogy az hogyan de nem is baj, nem kell tudnom. Elég, hogyha értem, hogy a Beigli környezetünkben való elterjedtségének kapcsolatát mutatja nyelvi értelemben. Jól, jól foglalom össze? Nagyjából igen, és ígérem ma az adásnaplóig utána fogok nézni ennek a bajorvonalnak, hogy hát ha a bajorok ezt is máshogy csinálják, mint ahogy, mint ahogy a rendkívül gyors BMW-típusú autóikat is bőrnadrákban vezetik, meg Diendelben. Van, van egyébként az a patkó alakú mákos sütemény, a mákos patkó. Az végül is lényegében egy hajlított bejegli, hát kis túlzással, mert más a tésztája, ha jól emlékszem. Na ennyire azért nem menjünk bele. A, oka van annak, hogy nem sütök. Értelek, én sem sütök. Például egyszer nekifutottam a, hát egyszerűnek gondolt uh, ételnek, ez a kakaós tekercs. Ebből lett a kakaós kitört az etna-alakú <gül> dolog végül. Az Istennek nem akart összetapadni a széle, úgy folyt szét az egész tepsy bajorongat nézni, hogy nemhogy nem nem, hogy nem, nem lehetett, hogy kirakjam szépen a kis tekercseket, hanem hát lényegében annak körültem, hogy sikerült az egyik felületről átjutatni a másikra, majd pedig azzal együtt igen, velem együtt élő, ám a sütésben sokkal jártasabb. Többiektől tudom, hogy a kakaós csiga az egy kifejezetten nehéz feladvány. Vagy hát, szóval az nem olyan könnyű feladvány, na, mondhatjuk ezt. Jól van, hát ennyit a sütéstechnológiáról. Mindjárt karácsony van kelt. Képzeld, azt hiszem holnap jön a Jézuska. Ö, igen, annyira, annyira mindjárt karácsony van, hogy ma meg kéne a karácsony alapot, amit tavaly elraktam. Nagyon jól, hogy idén majd tudni fogom, hogy hol van. És mond neked, milyen karácsonyfatalpad van. Best ever, vagy szívás, és bele kell faragni? Egészen jó. A belefaragnisat cseréltem le egy olyanban, amiben beleállítod, és akkor ugye súlyánál fogva, gravitációsan miként a mobiltelefontartó belesüllyed, majd pedig még egy ilyen vackot kell taposni, egy kicsit rászorítsa azt a három ilyen, nem tudom, karmantyút, ami összefogja a, a fát a talpal. Nem mondom, hogy ettől egy-az egyben megáll az egész, de sok, sokkal megállabb, mint hogy nekem kell belefaragni centiméter vastagra az alját a fenyőnek és bele ezért pöccinteni a végén tartóba. Én nekem egy pár éve nagyon hasonló műszerem van, ott négy karmantyú van, és pedállal lehet őket is összeszorítani, vagy összehúzni, hogy négy ponton belemélyedjenek a fának a törzsébe. És Idén jöttem rá, hogy ez volt talán életem legjobb karácsonyi befektetése. Szóval ezt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy a idén már talán egy kicsit késő, bár még talán nem annyira, de hogy azt a sok dühösködést, mérgeskedést, amit a fa belejuttatása a megfelelő talba, szóval hogy azt meg lehet úszni, és egy ilyen, egy ilyen kis vigyorgós tartom, pedálozok, egyenes, nem egyenes, ki, egyen, ki engedem, szóval mind egy tízperces, ilyen egykezes művelet, egykezes, egylábos művelet karácsonyfát állítani, és akkor ehhez képest, ha megnézed a Youtube-on az összes ilyen fiatal lány Youtuber, aki most a pasiával éppen vlogmas videót forgat, és a, állítsuk fel, diszítsük fel a karácsonyfát részeknél tartanak kb. A legváltozatosabb módon szívnak azzal, hogy ilyen Látványos ám béna karácsonyfatalpuk van, amihez apát kell hívni segítségül, hogy az aztán belefaragja, meg, meg láttam olyat is, aki késsel esett neki. És emlékszem, hogy nekem is volt olyan, hogy, hogy késsel próbáltam, már mint egy nagy kenyérvágó késsel próbáltam belefaragni a, a fát a talba. De hát ha, ha minden kötelszakad, és én nincsen kéznél kétnyelű késed, amit erre kitaláltak, ugye? akkor még mindig ott van a, a panelházak ébresztője, a családi házas környék pacsirtája, a flex. Amire csak kényelmesebb egy kicsit faragni, mint, mint késsel, mint az állatok. Te faragtál már flexelfát? Nem, tavaly nagyon közel jutottam hozzá, aztán inkább 24-én, nevezzük egyszerűen délutánnak, tehát a Möbelix zárás előtt 8,5 perccel felkerekedtem és vettem egy karácsonyfatalpat. Igen. Amely egyébként az internet szerint mindenhol hiányzik volt akkorra már, de valójában, ne, valójában. Hal, halomban álltak mindenhol. Nem szabad hibázni karácsonyfa érdemes költeni, többszörösen visszafizeti az árát nyugalomban. Ellenben miért nézel te vlogmasz videókat, illetve a B kérdés, Ezek szerint akkor idén már nem divat az, hogy fogok 8 darab megmaradt ilyen izét, lambéria lécet összeszögelem. Lefújom Gusztusralamból a fehér sprével, és azt mondom, hogy recycling. Okay. Sok kérdés egyszerre, és mindegyik a sarokba szorít azért egy kicsit, hogy miért nézek én vlogmas videókat. Hát most könnyű lenne arra hivatkozni, hogy a lányaim nézik azokat, és én csak ott vagyok ugyanabban a helységben. De ez valójában nem igaz, mert én is ugye követek néhány eh, ifjonts youtubert, és, és ők most, most valamiért idénre úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nem is szokás, hanem egyfajta tulajdonképpen kötelező intézmény lett, hogy mindenki vlogmasz videókat csinál. Ráadásul mindenki vlogmesznek nevezi, ami én meg vagyok róla győződve, hogy ez a szó nem létezik, hanem ezt mm, szerintem Vizcogfruzsi találta ki mondjuk 5 évvel ezelőtt. Persze lehet, hogy nem így van, de hogy ugye ez, Más nyelven nem létezhet, nem? Tehát a vlogmas Christmas, vlog. Hát ez egy ilyen angol összepatkolt, kicsit rámelegítünk és ütjük kalapáccsal típusú szó. Én annyira reménykedtem abban, hogy ez a szó hungarikum, és nem fertőzte meg az egész világot, de ha nem így van, hát akkor sajnálom. Szóval, hogy nem tudom miért nézek vlogmasz videókat, tényleg nincs, nincs mentségem. Még csak azt sem mondanám, hogy bűnös élvezet, mert nem élvezem őket különösebben. Valahogy ezek uralták most el a YouTube-subscription falamat. Azt hiszem. Talán szívesebben néznék Cyberpunk 2077 végig játszásokat, de azok hosszabbak. Igen, plusz nem tudom, hogy végig lehet egyetlen játszani. Én most néztem múlt héten olyan videót, ami a különösen arzspirító hibákat sorolta fel. Azok még viccesek voltak, de de legutoljára itt azt hiszem, 90-es években néztünk egy játékoknak. Például ellenfél belesüljed a padlóba, és nem lehet agyonlőni. Hát igen, sok hiba van benne, de egyrészt azt olvastam, hogy mindezek ellenére 13 millióan vették meg eddig, és nem kéri vissza mindenki a pénzt, sőt, egy csomóan nem kérik vissza a pénzt, hanem inkább megvárják a peccseket. Másrészt tényleg fura. Biztos volt erről mindenféle oknyomozás, hogy miért sikerült ennyire Ennyire bágosan kiadni a CD project Rednek, ez ugye egy nagyon régóta készülő szoftver. 7 vagy 8 éve? Igen. És nyilván ugráltak már a talkukon a kedves részvényesek? Igen, igen, meg azt is hallottam valahol, legalábbis fél fülelés, mintha, hogy, hogy ugye az volt a deal, hogy ebben az évben befejezik, csak aztán ebben az évben homofizba kényszerültek, és így az befejező lépéseket Homeoffice-ban kellett végtolni, ami, hát ugye, gondoljunk bele, az nem olyan könnyű. Tehát nem olyan könnyű, mint Excelben dolgozni, nehéz hazavinni irgalmatlan CGI képességekkel rendelkező rendering farmokat. Amúgy tudom, hogy van megoldás erre, szoktak lenni hm, technikai megoldások, mint hogy valahogy így quasi hát, streamelik a renderinget a nagy benti szerverek. Kről. Hát erre felépül egy teljes filmes iparág, ami szintén úgy néz ki, hogy valamilyen workstation azok sem gyengék dolgoznak az emberek, és a végén a renderinget kinyomják a rendering farmra. Igen, igen, de hogy ö, szóval azt lehet tudni, hogy azért az, ebben az évben, vagy ennek az évnek az elején az még egyáltalán nem volt egy elterjedt és ö, jól kitapasztalt gyakorlat, hogy, ö, hogy mindenki otthonról tudja ezt a munkát végezni, mert nincsenek az embereknek olyan laptopjai, amik ezeket a képességeket bírják, úgyhogy, ö, úgyhogy könnyen lehet, hogy a Cyber, Cyberpunk 2077 ez, ezen vérzett el, hogy az utolsó egy évnyi fejlesztést azt e, konyhaasztal mellett e, síró gyerekkel a háttérben streamelve sokkal lassabban kellett megcsinálni. A tesztelőket pedig leépítették, azóta egy dél-lengyel uránbányában dolgoznak valószínűleg hiszen azért nem kell sokáig menni a játékba, az, hogy feltűnjön az, hogy vannak, vannak benne problémák. Ja, hát biztos tudták, én gondolom, hogy egyszer muszáj volt kiadni, tehát a, nem, ugye, egy ilyen nagy játékot azt érdemes a, a Christmas season-ben kitolni, nem? És most nem várhattak még egy évet, biztos ez nem volt már opció szerződéses értelemben sem, úgyhogy ismerve a hibákat kitolták, és dupla jobban volt az újjuk, hogy csak ne jöjjenek rá, ne jöjjenek rá, jó, rájöttek, gondoltuk, hogy ráfognak. Valahogy így képzelem. Ö, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy hogy nézett ki a végén az Excel, hogy hát srácok az összes össze, de Woodville t eddig, amit sikerült a, nem tudom, Vicserek meg a mindenféle alatt összedni, azt, hogy beáldozzuk, és hát ha megússzuk. Hát a kijövünk nullásan. Én így képzelem körülbelül, igen. <laughs> igen. Sőt szerintem, de nem fenyegeti őket az, hogy ezen minden pénzük elúszik, már csak azért is, mert nem ők, a, nem ők térítik vissza a pénzt, nem? Na, az egy másik rossz döntés volt. Visszaadni a pénzt? Nem, amikor a CD-projekt azt mondta, hogy kereskedelmi partnereink vissza fogják adni a pénzt, és a kereskedelmi partnereink lényegében ebből a bejelentésből értesültek erről, és mondjuk olyan cégek, mint a Sony, az, az azt mondta, hogy jó, oké, hát akkor, ha ezt mondta a CD-projekt, akkor visszaadjuk, de akkor le is veszük a bolt polcáról ezt a játékot nagyon hirtelen. Ugye azt lehet tudni, hogy az első napi eladásokból megtérültek a fejlesztés költségei? Azt gyanítom, hogy annyian nem kérték vissza a pénzt, hogy ez a tény megváltozzon. Szóval nagyon rosszul, biztos nem állnak most se, és biztos nagyon dolgoznak azon, hogy kijavítsák. Ha jól gondolom, ezek mind olyan hibák, amik javíthatók. Tehát a, a játékról azért én úgy látom, elég egyértelműen az a vélekedés, hogy iszonyú jó játék, ha nem lennének ezek az idegestő bagok, akkor. Akkor egy remek játék lenne. És a, já, tehát, hogy mondjam, nem a koncepciót érintik a hibák, meg nem, a, nem ilyen ö, strukturális problémák vannak, hanem, hanem ilyen Ez hát Figyelj, a játék fizikájával vannak problémák, meg ilyen itt-ott megjelenő tárgyakkal, renderinggel vannak problémák. Ö, ami a koncepciót illetett, a kimaradt tartalmak az, ami érdekes. Tehát hogy ez szerintem, és akkor én leszek a pessimista, mondjuk egy év múlva egy nagyon nagy és rendkívül olcsóra vett DLC-vel talán visszarángatható a sírszéléről. Uh -huh. És a cég az, az sikeres, oké, ezt a projektet ezt bőtületesen sok pénzzel fogja lezárni, de hát lényegében ledarálta a hírnevét. És volt már olyan, hogy egy cég visszahozta ilyen, ilyen helyzetből magát, ez a, az az űrhajós játék, aminek megint nem üt eszembe a neve. Hát nem én leszek az, aki memória hirtelen utilizálásában segít. De játszottál vele a múltadásban, beszéltünk róla. No Man's Sky. Ja, No Man's Sky, igen. Jó, tényleg. Igen, és nekik is legalább egy év volt, és legalább nagyon sok beletett munka. Ugyanígy a cd projektnek előtte ugye hagyni kell aludni egy darabig a programozóit, mert utalmasabb ideje, hatnapos munkaheteket toltak. Igen, ők biztos nincsenek most jól. Hát, mindegy, én karácsonyra azt kívánom nekik, hogy Ah, hogy legyen szerencséjük, vagy tudják kiavítani, vagy szóval ne, legyenek ilyen, ne legyen ilyen szomorú karácsonyuk, mert igazán sok munkát tettek bele, meg nagyon jó, jóra akarták csinálni ezt a játékot. Sajnálnám őket. Közben Vlogmasz 2011 óta van. Én oh. néztem, és egy angol youtuber indította volt. Értem, akkor szánalmasan felsültem azzal az elképzelésemmel, hogy egy magyar Youtube-lány találta ki ezt a hülye nevet. Ingrid Nielsen, vagy Miss Glamorazzi. A ah, 2015 jó. legkedvencebb internetes embere volt a PopBuzz nevű szakportál híre szerint. Rendben, rendben. A fejemre olvastad tudatlanságomat helyesen, de azt... Ne vicc, én most googliztam ki. Azt továbbra is állítom, hogy valamiért 2020 volt az az év, amikor így valahogy minden olyan youtuberben, akit én követek fel, horgatt ez az igény, hogy ő vlogmas csinál. Bár mondjuk az is igaz, hogy hímnemű youtube nem láttam vlogmas csinálni, lehet, hogy azokat nem követek elég nagy számban. Mm, ez egyrészt lehet, másrészt pedig azért gondolkozunk rá azon, hogy mi, mik lehetnek azok az ilyen ö, hagyományos évközi ö, ünnepek események, amik tök jól néznének ki, hogyha magyar Youtuber lányok ö, viszkok az élen. Ö, Egyszer csak úgy döntenék, hogy ezt csak meg kell, meg kell videózni. Mármint, hogy ilyen hetekkel előtte elkezdenének készülni rá, és. Igen, igen. Minden napjukat mutatnák, hogy hogyan készülnek ők mondjuk a április 4 a felszabadulás ünnepére? Valami ilyesmi én egy kicsit, kicsit természetközelébbet akartam bedobni. Tehát, hogy az első nagy magyar több youtuber, mindenki saját életében, kertjében, ahol meg tudja oldani, YouTube disznóvágás. A van. Nagyon jó. Igen, igen. Aha. Én a, meg a bikini body day gondoltam még mint ilyen alternatív lehetőség. Hogy ez a nyárra, nyárra készülve, a, hogy addig legyen ideális a korp. Szóval valami erre, erre való felkészülés. Azok lényegében edzős videók lennének. De azt viszont nem tudom, hogy a YouTube disznovágásra hogyan lehet felkészülni. Nekem vannak róla ötleteim. Tehát egy, egyrészt az, hogy amikor mondja egy másik youtuber lányt, de nem mindig frusival példáulózzak. Hédinke. Igen, amikor Hédinke már harmadik napja live-ban, ilyen bőrbekecsben, keresztbe szemmel iszik, mert tudja, hogy hamarosan meg kell szúrni a malacot. <gül> Vagy élesíti a késeket. Igen, igen, igen, igen. Tehát ez. Az a baj, hogy tele vagyunk olyan ifjú YouTuber lányokkal, akik vegánok és egy vegán disznóvágás, azt nem is tudom elképzelni, hogy az milyen. Lényegében az egy almaszüret. Nézd, Dezsőnek meg kell halnia. Jó, de Dezső ez esetben mit tudom én, egy friss ananász kb., ami már lepottyant a fáról. Jó, így nehéz, de valakit csak találnánk erre a célra. De egész biztos vagyok benne, hogy igen, és valóban szép lenne, hogyha lenne, nem vlog vlog helyett Vlog, vlog no, vlog dis, Vlog pig, pig vlog. Júj, nem. De bocsánat. Elnézést kérek azért, hogy egyáltalán próbálkoztam ennek a szónak a megfejtésével. Egyébként meg Dezsőfest. Dezsőfest. Jó, Dezsőfest az jó. Na, hát igen, így van. Így, így, így tudjuk ezt a YouTube videókból. De én arra is kíváncsiok, hogy nálad személyesen beáltam -e már a karácsonyi hangulat. Ö, nem, ezt hetekkel korábban feladtam. És akkor nem néz a karácsonyi filmeket? Néztem karácsonyi filmeket. Először megnéztem hogy a Netflixnek a, hát ha nem is a tetejét, de azt, aminél legalább egy forgatókönyvírónak a legkisebb gyermekét kölcsönkérték tanácsadni. Aztán jöttek azok, aminél már ezt sem tették meg, hanem általános iskolás Mint az Emmy MI generált. Igen, vagy általános iskolás fogalmazásokat sikerült megfilmesíten, esetleg gyermekrajzversenyt. Ezeken már csak aludtam. De... És most visszatérsz a klasszikusokhoz, remélem. Hát nagy feeling egyelőre nincsen. Tekintve egyébként, hogy kinéztem az ablakon ma reggel a jégre, a hóra, egy merősár az udvar. Aha, és még a nap is sütött talán, vagy nem tudom, mert nálatok sütötte itt ma sütés volt a nap segítségével. Nem nagyon. Nem volt annyira durván ködös, mint eddig, de semmi extra. Én úgy éreztem, hogy ma élet meg az időjárás arra, hogy feltegyem a házra a karácsonyi fényeket. Családom többi tagja azt állította, hogy szerintük egy kicsit el vagyok ezzel késve egy nappal 24-e előtt, de majd cserébe sokáig fennmarad. Az nem jó? Én de legalábbis ezt A következő fontos ünnep húsúját addig kint lehet. Vannak itt házak a környékünkön, ahol le se veszik a, ezeket a fényeket, hanem csak kikapcsolják a köztes tíz szónapra, viszont cserébe mondjuk november 1 beízítják újra. És hogyha ezt rárakják mondjuk egy időzítő kapcsolóra, akkor nem is kell vele törődni onnantól kezdve. Igen, csak kell egy olyan időzítő kapcsoló, ami a éveket is tudja kezelni. Talán egy Raspberry Pi vezérelhetné ezt a rendszert is. Hát vagy nagyobb kör, mint az ilyen órás időzítő kapcsoló, annyi, hogy kell 365 darab kis izé, ilyen deep switch, amivel át lehet kapcsolni, melyik nap induljon el. Egyébként, mivel úgy tudom, hogy Karácsonyi ajándékvásárlás kapcsán te messzire kerülted a plázákat, gondolom, akkor mindent online rendeltél. Mm, igazából a plázákat igen, Aldiban jártam, az egyetlen nem a két fontos ajándékot megvettem, az összes többit meg majd tartom jövőre. Aha, mert hogy arról akartam beszámolni, hogy én viszont érdekes módon valahogy viszonylag kevés online beszerzést végeztem, inkább, inkább a személyes megjelenés mellett döntöttem, miközben egyébként tényleg rendes víruspara vagyok, tehát nem, nem gondoltam jó ötletnek a plázába menés, de mégis ezt tettem. Lehet, hogy azért is, mert a lányok viszont meg jó ötletnek gondolták, és akkor valakinek el kellett őket kísérni. Szóval, hogy azt kellett megállapítsam, hogy sokkal kevesebb ember Járt a plázákban, mint egy évvel ezelőtt, de azért így is voltak, voltak. Viszont az nagyon nagy flash volt, hogy tegnap például, amikor az egyik budapesti plázában töltöttünk némi időt, és a lépcsőn észrevettünk egy embert, aki teljesen maszk nélkül telefonálva utazott ott rajta, de úgy, úgy teljesen maszk nélkül, hogy, hogy de az állán se volt, hanem egyszerűen nem volt rajta maszk. Akkor így megütközve bámultuk, és mindenki megütközve bámulta. Tehát azért egy decemberre, meg a járványadatok élesedésével csak eljutottunk odáig, hogy, hogy ilyen általános, általános gyakorlattá változott a maszkordás. Akkor van egy mérőszámuk, hogy 8000 pár száz magyar kell ahhoz, hogy az emberek elkezdjék komolyan venni. Hát igen, vagy igen. A fene tudja, hogy mi kell hozzá. Igen, az is. De valamiért úgy szép lassan bevésődött a dolog, és a, a, hogy mondjam, viszonylag alacsony hatásfokkal működik most már a vírustagadás, úgy látom. Tehát mintha az üzenő csatornákról is elfogyott volna, nem tudom, mit kell ezen annyit parázni, mikor ez csak egy influenza típusú megközelítés. Az igen, viszont azért én mondjuk az oltástagadást azt, azt látom, hogy jön felfelé, vagy legalábbis az én, én már úgy tűnik, hogy hogy ezek a viták, ezek még zajlanak? Hát ugye, most volt néhány felmérés az elmúlt héten, és mindegyikből az derült ki, hogy a magyaroknak elképesztően alacsony százaléka van, csak aki biztosan beadatná az oltást magának. Ilyen me meglepően meglepően sokan gondolják azt, hogy az oltás valamiért nem jó. Úgy éreztem, hogy én az én karácsonyi hangulatomat az mértékten rontaná, ha elolvasnám ezeket a cikkeket, és szembesülnék azzal, hogy milyen indokok mentén mondják azt a magyarok, hogy beoltatni magukat hülyeség. Egyszer nem értem, tényleg. Ez, ez a ez számomra teljes ostobaság. De lehet, hogy én vagyok túl szigorú a világgal. De ez visszacsatol a, a szokásos vitánkhoz egyébként valahol több lépésen keresztül, hogy a, hogyha a hatalomba, a világnak a működésébe, a médiában, a tudományban, és úgy általában bármilyen korábban adottnak, vagy hatalmi struktúrában vetett hit elkezd oszladozni, akkor ez hozza magával az ilyeneket is. Biztos csak hazudnak azok a kurvarosok egyébként, is mit tanulnak? Ebben még csak nincs is közöttünk vita, azt gondolom, soha teljesen egyetértek. Az furcsállam egy kicsit, hogy akkor, hogy, mert nem olvastam után, azért nem tudom, de hogy vajon nézték-e pártállás mentén is elosztva azt, hogy, hogy ki, hogy viszonyul a vírus mármint az oltáshoz. És hogy tehát hogy a, a kormánypárti szavazók körében is ugyanolyan magas-e az oltás elutasításának aránya, mint a, a kormánytagadói között? Nem tudom, nincsenek itt kéznél a számok, viszont az rémlik, hogy egyharmad akarja magát biztosan beoltatni, vagy valami hasonló, nagyon kicsi arány. Egy egyharmadosat nem lehet úgy kihozni, hogy hogy az összes fideszes nem voltja be magát és minden ellenzéki ott fog sorakozni. Mármint fordítva. Vagy fordítva, teljesen mindegy, de az a matek az nem jön ki. Tehát, hogy ez, ennek meg kell, meg, kell, meg kell oszlani a pártállástól függetlenül. Így van, pártállástól függetlenül nagy az oltás tagadó aránya. És igen, nekem ez a feltételezésem szintén, mint neked, hogy, hogy egész egyszerűen a magyar emberekben kialakult egy gyanakvás mindazzal kapcsolatban, amit a tévéből, rádióból hallanak, pártállás nélkül. Tehát még azok is, akik tudják, hogy valami jókkal szavaznak az egyik vagy a másik oldalra. Ettől függetlenül, amit a tömegkommunikációban hallanak, azt, azt fenntartásokkal kezelik. El tudom persze azt is képzelni, de nem, azt nem tudom elképzelni, hogy valahogy a, a, hivatás, a hivatalos kommunikációból vezetik le azt, hogy jobb lesz vigyázni, mert azt hiszem, hogy ez nincsen, tehát a, a kormány oldal is nagyon erőteljesen kampányol az oltás mellett, az oltás szükségessége mellett. Ott viszont volt egy olyan, hogy, hogy elég erősen nyomták az orosz vakcinát, aminek akkor sem, meg talán még most sincsen egyébként európai járványügyi pecsétje, hogy ezt be lehet adni. De eddig csak egy van a, a BioNTech-Pfizernek, azt hiszem. És ellenben, de viszont a, az orosz csúsz technológiáról mindenkinek van egy képe, és az nem az, hogy hogy itt most a legmodernebb dolgot kapjuk meg, hanem az, hogy ezek elképzelhető, hogy valamit kamuznak, és vagy beadnak neked egy nagyon kicsi lekcsinített volodyát, és ő személyesen rambókéssel fogja a vírust legyőzni benned. Akkor már jobb lenne valami igazi. Igen, igen, ez lehet, mint ahogy a kínai technológiáról is azt szokás gondolni, hogy az a gagyi nak a megfelelője. Miközben, hát ugye az orosz orvostudomány, meg tehát általában az orosz tudományosság az azért elég menő, nem? Ezt bátran mondhatjuk, hogy, hogy orvoslásban az oroszok teljesen világszínvonalon vannak, sőt. Vannak olyan ágai, amiben egészen biztosan, ugyanakkor meg a jó Isten tudja, hogy mire van és mennyi pénzük, ugye? Hagyományosan nem egy jó állapotban levő gazdaságról beszélünk. Ez igaz. Ami meg a kínai csúcs technológiát illeti, közelmúltban hallottam egy podcastban arról, hogy a kínaiak valahol rejtegetik az amerikai a csipekkel ekvivalens, szuperfejlett eszközeiket, és majd egyszer csak elővillantják. Ezen nagyon jól szórakoztam ott és akkor. Igen, az viccesen hangzik, nem, nem hinném, hogy így volna. Még oda visszakötnék egy pillatra egyébként, de csak egy vid vidám kitérő erejéig, hogy plázák meg, meg karácsony, meg covid. Most olvastam, hogy valahol Gyorgyában, az Egyesült Államokban milyen csúfos véget ért egy ilyen, egy ilyen karácsonyi kereskedelmi rendezvény, amennyiben is valami ilyen Mr. és Mrs. Santa ölegette a gyerekeket valami fagyújtó, mármint, hogy favilágítás felkapcsoló eseményen, és aztán 50 en lettek fertőzöttek attól az egy eseménytől, mert hogy kiderült, hogy Mr. és Mrs. Santa maga sajnos koronavírussal volt fertőzött, így hát a gyerekeket is jól megtarolták. Amerikában akadnak itt a koronavírus kapcsán kommunikációs problémák, azt figyeltem. Vagy a Petapixelen, vagy az f volt egy egy cikk arra, hogy egy esküvői fotós hát nagyon lekutyázott a násznép és az őt megbízó vőlegény menyasszony mert rövidre, nagyon rövidre szabta a esküvőn való munkálkodását. Azután, miután közölték vele, hogy a 100 plusz fős esküvőn legalább egy fertőzött van a vőlegény, és aztán három hetet töltött egyébként ágyban a fotós, miután hazavonult onnan. Mert hogy még így is elkapta? elkapta, átszervezte a korábban lebeszélt munkaid másnak, és hát nagyon nem értette, hogy miért miért őt tapintatlansága, hogy nem maradt még ott a, nem tudom én, az éjszakai csókot lefotózni a kedves koronavírus nászép között. Igen, igen. A, valahogy ez, a, ez az ilyen um, úgy tudom megmenteni magamat, hogyha nem hiszem el, hogy van ez az egész, mert hogy úgy tudom megmenteni a pszichémet, vagy a mentális egészségemet, hogyha úgy gondolom, hogy ez engem nem, nem érinthet ez a dolog, az végtelen, erősen van jelen egyébként, és ezzel lehet, hogy kicsit ellent is mondok saját korábbi állításomnak, de hogy azt magam körül is látom egyre másra barátok és rokonok között, hogy jó, de hát csak egy kicsit odaülünk ahhoz az asztalhoz, kint a kertben, hát abból mi baj lehet, meg hogy, meg, hogy azért, hát csak megöleljük egymást, elvégre karácsony van. És olyan fura, hogy olyat is hallottam mostanában, hogy Hát igen, igen, valóban egy kicsi kockázatot vállalni kell, hogyha idén is találkozni akarunk. Amire nekem valahogy nagyon határozottan az jutott eszem, hogy nem akarok egy kicsi kockázatot vállalni, majd találkozunk úsvétkor, vagy jövőre, vagy nem tudom, de nem is. Ha találkoznánk jövőre, ellenben mind a életben maradunk. Na? Igen, ez pont nem az a dolog, ami a kockázatvállalás ilyen reálisan felmérhető, mert kicsit olyan, mint alottó, hogy kicsi esélyed van rá, hogy megnyered, de bárki megnyerheti. És csúnyán is akár. Na jó, szóval kedves szülők, ne vigyétek a télapót ölelgetni a gyereketeket, mert ki tudja, hogy mit csókolt azzal a nagyszakálu szájával közvetlenül gyermeketek előtt. Ó, erről jut eszem, viszont ezt el akartam mesélni. Neked már írtam csetán, hogy tegnap láttam egy, egy nagyon jó okfejtést. Arról egyébként nyilván ezek után az írónak a nyakába szabadult a fél Twitter, és nem értették a viccet. Nem is értem miért. Hogy tekinte, hogy a Mikulásnak nagy szakálla van. Karácsonykor dolgozik, és egy amerikai kormányügynökség a Norád követi őt szinte folyamatosan. Egy dolgot lehet biztosan kirenteni, hogy a, a Mikulás az muszlim. <gül> oh, oh. Igen, bár azt hiszem, hogy a, azokat a muszlimokat, akit kormányügynökségek követnek, azokat nem a Norád követi. Ami a mi is Nord-Atlantik valami repülés irányítás, vagy micsoda? Úgy emlékszem, inkább sokkal inkább stratégiai légihatóság. Az, Tehát igen, igen, ők, ők figyelik azt, hogy jön ebbe a raketta. Igen. Vagy, UFO. Itt vagy most helyesen, UFO. Most itt helyesen használtam a szót, mert ott valóban a légteret figyelik, hogy azonosítatlan repülőtárgyak jönnek-e, nem azt, hogy az éljenek jönnek-e. És egyébként North American Aerospace Defense Command. Köszönöm szépen. Ez az a uh, ügynökség, ami van egy hegy alá, amit uh, minden csillakapu részelein láthatunk. Igen, és gondolom oda is úgy lehet bemenni, hogy az ember uh, bedug egy ilyen kis dobozka, két dróttal készüléket a bejáratnál a retina oldalában a kis csatlakozóba, és az egy kicsit pittyeg, és akkor zöldre vált az addig pirosan világító belépés engedélyező. Ezt tudod, miben láttam először, és ez nagyon Hú, nagyon jó mellékszál. A Terminátor 2 ben ahol egy Atari portfólióval törte fel John Connor a bankautomatát, mert pénzre volt szüksége. Emlékszem, tényleg volt ilyen. <laughs> Na jó, de azt hiszik, hogy ez mese csak, de hát ez nem mese. Na de ugye izé, azt akartam mondani, hogy, hogy azzal a szemmel nézni filmeket, hogy milyen technológiát használnak benne, az az annyira bődületesen jó. Sok időt vesz igénybe, de mondjuk a, a héten megnéztem egy pár rész mert a, a Wired az egy ilyen jó sorozat, amit nagyon szeretek. De az a része, hogy egyrészt nincsenek telefonok, Oké, okay, mindenki kinyithatós mobil használ. Oké. Okay. És csak azért válik ez a kettő dolog okével, okay a, a sorozat átélhetőségét tekintve, mert a drogkereskedők nem mobilon kommunikálnak, mert tudják, hogy ezt le lehet hallgatni, hanem azt mondják, hogy menjünk vissza egy lépést, Találjunk ki egy kódot, és küldjünk üzeneteket, kódot üzeneteket pagerre. És utána majd az utcai fülkiből felhívjuk egymást, hogyha csak a kódot. Ami, hát jó, ezzel részben lelőttem az első évadnak a poénját. Bocsánat, de tényleg, nem látta a, a 2001 98 szóval valahogy így a sorozatot, azzal most egy kicsit kicseztem, de van még benne bőven, nem ez a fő poén. Pláne, hogy van még utána a másik négy évad, és csodálatosan jó sorozat, utána meg a tremét kell nézni. Micsoda remie! Treme. Treme? Mi az a treme? Az ugyanennek a csávónak, a Katrina Hurikán utáni New Orleans-es sorozata. Ó, oh, biztos nagyon vidám. Tulajdonképpen az, tehát itt már az van, hogy, hogy mindenki próbálja valahogy életben tartani a várost, csinálni a saját kis haszlőjeit, valahogyan pénzt szerezni, folytatni a New Orleans-i hagyományokat. Izé indián táncos a jazz fiú, hogyan lehet a két hagyományt összebékíteni. Nagyon jó, hihetetlen módon ajánlom. Ha még nem láttad, akkor meg pláne. Jó, és lesz még szó filmekről is, csak előbb azért visszakötnék erre a, a szegával feltört bankautomatára, hogy azt hinnénk, hogy... Atari. Atari, bocsánat. Atari-val feltört bankautomatára, akkor amiről azt tinénk, hogy mese, de ehhez képest most találkoztam szembe azzal a hírrel, hogy a, nyilván minden hallgatónk által sokszor hallott SolarWinds ügy, tehát hogy véletlenül az oroszok feltörtek egy kisebb ilyen hálózati, tehát hálózatok menedzsmentjével, megfigyelésével, meg mérésével foglalkozó, vagy ezt, ezt létrehozó vállalatnak a szervereit, ez volt a SolarWinds nevű cég, és ezáltal valamelyik update segítségével beköltöztek az összes fontos amerikai kormányzati szerv, meg egyébként egy csomó ország mindenféle szerveinek a szervereire, és ott figyelgettek. Szóval, hogy kiderült, hogy mi volt a SolarWinds update-ekért felelős gépjenek a szerver jelszava, vagy szóval valamelyik accountjának a jelszava. És képzelt kell, tudod, mi volt az? Password 1. SolarWinds 123. De zsír, ez is egy jó jelszó. Ugye? És ezt, ha ez igaz, ez a hír, akkor az nagyon fájdalmas, mert az a másik hír, de, érted, mégiscsak egy uh, szakértő cégről van szó, aki bizonyos értelemben biztonsági kérdésekkel is foglalkozik, Természetesen nem tudjuk, hogy mennyire volt ez egy, tehát hogy mennyire ezt kihasználva jutottak be az orosz hekkerek, azt gyanítom, hogy azért talán nem. Viszont az, hogy volt tudod az a holland hekker, aki feltörte a, a Trumpnak a Twitterét és ott a nevében mindenféle hülyeségeket írt ki, Erre emlékszel? Ez nem olyan régen volt. Igen, igen, igen, igen, ez az a választások elején talán. Na és hogy állítólag a nagy hacker és az úgy történt, hogy ki tudta találni, hogy mi volt a jelszava Donald Trumpnak. Tehát egyszerűen csak próbálgatott és sikerült neki belépni, és tudod, mi volt a jelszava Donald Trumpnak? Big Dick 1, 2, 3? Hát majdnem. Maga 20 Ez ugye a Make America Great Again kampány szlogennek a rövidítés, és Amerika tele van ilyen maga feliratú sapkákkal, meg terrelközőkkel, meg mindenféle merchandisingkal. És hát képzeld el, maga 20-20 volt az amerikai elnök Twitter jelszava. Tényleg, tehát még én, hogyha a Ferenc Ferenc 1-2-3-at használnám valahol, az lenne hasonlóan kínosan kitalálható. Az igazán zavaró ebben egyébként, hogy, hogy nem is az a, az arcpirító, hogy ezek szar jelszavak. Mert mindenkinek vannak rossz jelszavai, nekem is borzasztóan rossz jelszóvédi a netpincéremet. De hogy Ilyen cégeknél, meg az amerikai elnöknél fel kéne merüljön az, hogy kétfaktoros azonosítás héló, tehát hogy legyen már ott egy, egy fizikai eszköz. 20 dollárért adnak egy Ubiquid, vagy 30ért. Hát, vagy az elnöknek azért lehetne csinálni olyan telefont, lehetne csinálni egy kis bigyót, amit azt mond, de neki, hogy ez dugja be mindig, legyen szíves, hogy legyen bedugva a laptopjába mindig, és akkor nem is kétfaktoros, hanem még annál is erősebb védelemmel dolgozhat. Hát igen, fura. Elég fura, hogy ez, hogy ez megtörténhet a világon. És a Twitteren tudom, hogy van kétfaktoros a zonosítás, mert be van állítva nálam. Uh -huh. Kínos. Na de még, ami kínos, az, azt én most magamra akarom rántani filmek, meg karácsonyi időszak, amikor az embernek egy kicsit több ideje van mozizni, legalábbis én így vagyok vele. És hát az történt, hogy mivel mostanában több helyen is állítottam, hogy a hogy szerintem a Star Warsnak az utolsó filmje az nem is olyan rossz, ez a Rise of Skywalkers. Gondoltam, megnézem újra, hogy így felidézzem. És megnéztem, és hát ezúton nyilvánosan visszavonom mindenki, akit megtévesztettem, attól elnézést kérek. De nagyon rossz az a film. Én valószínűleg az előtti gondoltam a Last jedi amit én kevésbé utáltam, azt tudod, amelyikben a Hercegnő... Kicsit eljegesedve száll az űrben, aztán valami. Szuper van ez egy kört. Várjál, igen. melyikben vannak az üvegrókák? Azok is az előzőben, igen, tehát a Large Akkor ebben mi van? Hát figyelj, ilyen ez egy nagy hullámzó tenger közepén lézerkardozik Kyle Ren és Rey. Van az, meg... meg mm -hmm. euh, mi is van még. Ja, igen, meg ré egy hátraszaltóval felugrik a divadászt a és reptében levágja az egyik szárnyát. Az mondjuk menő, de ezt több zsedital több láttok már, igen. Erre a kettőre emlékszem kb. Meg egyébként aztán valahogy meg a végén papot. Most azért akadtam el, írtam, mert eszembe jutott, hogy úristen lehet, hogy valaki még nem látta, és most elspoilerezzük azt, hogy amit nem akarok, hogy elspoilerezzünk. Na jó, nem. Visszaszívom, figyeljetek. A, a lényeget nem mondtam el. Mármint, hogyha valaki tényleg... Tehát kicsit azért úgy érzem, mint hogyha Bogyó és Babócáról beszélgetnénk, és elárulnám, hogy a végén barátok lesznek-e, vagy sem. De még így is el kell fogadjam, hogy van akinek ez nem ilyen, és nem így fontos. De várj, várj, várj, várj. a Bogyó és Babócában vannak kérdések? Mert ugye én abba sosem fogyasztottam el egy egész, egy, egy egész részt. De szerinted a Star Wars-ban vannak kérdések? szerintem nincsenek ott se nagyon, vagy legalábbis ezek a kérdések körülbelül olyanok, mint, egy, mint, hogy, mint amikor két-három éves beszélget egymással a hazaszeretetről. Rendkívül módon szeretek felesleges Star Wars kérdésekről beszélgetni. A feleslegeseket én is szeretem. Sőt, erről egyszerűen viszonylag hosszú cikket, hogy, annak a, hogy az a fajta túlgondolás, ami arról szól, hogy akkor most a nem létező univerzum, nem létező fizikai szabályai szerint a nem létező fegyver az átvágja az két részek később bemutatott, még kevésbé létező fegyvernek a pengéjét, hogyha eddig a sorozatban minden mást elvágott, de ezt nem, akkor most mégis mi a bánat történik? Az, lehet-e ezt kardozni lézerkard ellen? Ez, ez a hát, vagy, hogy a, ahogy a, a Dark Saber az miből van, hogyha nem vágja a fénykard, igen. Igen, értelek? egyetértek, de ugye ezeket ugye nyilván nem, tehát lehet azt mondani, hogy ezeket nem kell feltenni ezeket a kérdéseket, hanem csak ugye el kell merülni ebben, a, ebben az univerzumban, és én ezzel a szemmel szoktam nézni egyébként a Star Wars filmeket, de most valahogy rájöttem arra például, hogy az, hogy, és ez végül is minden Star Wars filmnek a sajátja, hogy amikor jön két tucat rohamosztagos, akkor az mindig egyenként kezd lőni, és csak, tehát mindig körbeállják a hősünket, és egyenként odalépnek hozzá, hogy elkérjék a saját pofonjukat, és hogy soha nem történik meg az, hogy egyszerre három irányból kezdenek előni el egy olyan hősre, akit mi szeretünk. Ezt Szóval, hogy mondjam, ezzel nem tudok átsiklani, mert tényleg kicsit olyan érzésem van, mint amikor e, Bábeló adást néztem gyerekkoromban, és együtt kiabáltuk a többiekkel, hogy mögötted-mögötted ott a palacsintasítós, e, meg ott az ördög. Szóval, hogy miért, miért nem lövi le? Most miért nem lövi le? Szoktam volt gyakran kérdezni Star bámulása közepette. Igen, mert miért nem értem, találta fel valaki az Isten hálózatot, illetve a pendrive-ot? Igen, igen. Szóval, na, és ugyanígy azt sem értettem ebben a filmben, hogy azok a hosszú beszélgetések, amik itt lefolynak arról, hogy, eh, hogy kinek mi a fontos, meg az univerzumnak, mi a fontos, meg a köztársaságnak, meg a bolygólakóknak, hogy azok miért voltak? Hogy azok miért voltak? <gül> Mert hogy azt értem, hogy úgy kell tűnjön, mint hogyha valamiféle ilyen, ilyen morális üzenet is lenne a, a filmben, de ezt meg lehetett volna sokkal rövidebb mondatokkal is oldani, pontosan ugyanúgy nem jelentettek volna semmit, mint ezek a hosszú mondatok. Jó, mindegy, csak itt tisztízek természetesen, de egy dologra felfigyeltem, csak nem akarom közben belét folytani azt, hogyha esetleg meg akarod védeni a Star wars vagy, vagy pont, hogy nem tudom bármit mondani erről. Mondja csak, egyébként van egy gondolat, amivel tovább akarok majd menni. De amit mondani akartam, az az, hogy ezzel szemben megnéztem a Bosszú végjáték című filmet, amiről azt hittem, hogy láttam, de aztán a tizedik perc után rájöttem, hogy ú, ezt én még nem láttam, pedig csak mindig meg akartam nézni. És úgy, azzal döltem hátra, egyébként azt hiszem valamilyen, a földszinten a gyerekek készítik az ajándékomat, és azért nem szabad lent lennem. Na jó, ez egy ideális pillanat, hogy elkezdjek egy filmet nézni, egy ilyen, ilyen valamit, amitől nem várok semmit. Egyrészt megdöbbenve láttam, hogy három órás a film, és aztán több részletben sikerült csak megnézni, de másrészt az derült ki, hogy ez mennyivel jobb film, mint az összes Star Wars együttvéve. És még úgy is, hogy szuperhősös, meg tényleg pont ugyan azokat a hibákat lehet az ő szemére is vetni. És mégis embereknek érzelmei vannak, amik bonyolultabbak, mint egy pincsi kutyájai, és így szoronganak a magyarázatok így elsőre nem üvöltenek egy korektorért. Szóval valahogy sokkal jobb film. Nekem egy, egy rossz érzés rémlik azzal a filmmel kapcsolatban, és úgy mondom, ezt úgy én nem emlékszem, hogy miről szól, csak az, hogy valami csillagban utána kovácsolnak valami szart, és utána mindenki megfogja egymás kezét és rendkívül boldogok, amikor tanosznak lekerül a kezérlesztyű. Vagy ilyesmi. Azt szerintem az előző lehetett egyébként, amire te gondolsz. Javá, ez, az, ez az időutazós, amikor... Ez az időutazós, nagy lezárós, amikor a végén, amikor már minden elveszni látszik, akkor egyszer csak az összes univerzumban szereplő szuperhős megjelenik, de tényleg mindenki ilyen teljesen honnan az anyámból jött kapukon keresztül odalépnek a csatta helyszínére a valaha volt összes szuperhősök beleértve a Fekete Páduc haverjait meg tudom, mi mindenkit, aki halottnak hittünk, mindenkit. Ja. És ebben volt az, hogy, hogy eltemetik a vasembert, tehát húz felette egy tankadosztály, meg repülők, meg tűziheték, meg talán még Dumbo is elrepül felette. Igen, hát ezzel. Majd vagy előtte, vagy utána, de volt egy másik jelenet, amikor valamelyik hasonlóan fontos, viszont a női szereplőnek a nevében, vagy utána, vagy ráemlékező, kb. bebasznak egy kosszor út egy, ízébe, egy különösen kicsi folyóba, igen, Natasát veszítettük ki el, és aztán az ő bucsúztatása történik egy És hogy olyan szinten volt aránytalan ez a kettő, hogy hát mint amennyire a Tony Stark szól igazából a teljes filmcsorozat eddig. Na jó, de Tony Stark megmentette az emberiséget a saját maga feláldozásával, a Natasa pedig csak a, a Hawke, azt hiszem Hawknak hívják a nyilazós fickót, jó, ebben nem vagyok biztos. Na mindegy, szó, hogy ő meg csak őt mentette meg. Hát, hogyha ha Natasa ott nem hal meg, hát akkor jó, igen, igen, de. Akkor lesz. az emberiség megmentés, hogy is mondjam, nem, nem lett volna lehetőség? Akkor is elbonyolódott volna a dolog, ezt elismerem. Jó, tehát nem azt akartam mondani, hogy Oscar-t érdemlő mészártása Avengers Endgame, csak azt, hogy annyival történetszerűbb, meg a szereplői emberre emlékeztetőbbek, hogy, hogy az őrölet meg. Leve, tehát, hogy van egy, az annyira tisztelemben, hogy van egy gonoszunk, van egy főgonoszunk, aki nem ilyen teljesen papírmasé, akinek, aki például, ő azt hiszi, hogy jó szándékkal teszi, amit tesz, és azt állítja, hogy ő nem, nem is azt állítja, hogy amit megirányít, az nem gonoszkodás, hanem valamiféle ilyen ügyért való elkötelezettségből teszi, és hát, szóval, hogy tényleg annyival 3 d a cucc. Nem mondjuk egy leg ökofasiszta helyezkedik. Igen, meg. igen, igen, egyébként természetesen. Ezt egyébként gyak gyakorta lehet internetes vitákban is megfigyelni ezt a a földnek az a baja, hogy túl vagyunk népesedve. Mi lenne, hogyha mindenki más, kevesebb gyereket csinálna, mi pedig mindent folytatnánk úgy, ahogy eddig. szorít fejlődő országok. Igen, igen, igen, hát ezt, ezt képviselte Thanos is a gonosz fő. Igen, viszont amit akartam mondani, hogy, hogy a, a gondolásnak van még egy szintje, ami ami még sokkal viccesebb, csak nagyon kell vigyázni arra, hogy az ember ne kavarodjon bele egy ilyen vitába, tehát maximum távolról is távcsővel nézze. Ö, amikor nem popkulturális termékek, hanem a történelem a tárgya ennek a, ennek a mi lett volna a gondolkodásnak is a de a németek nyertek volna, ha a tank a lőszer és a legénység egyszerre sikerül ugyanazon a ponton lenni ugyanabban a csatában a megfelelő időben. Igaz, hogy erre a logisztika nem volt képes, vagy 15 kilométerenként motort kellett cserélni a jószágban, mert nem volt teljesen kész. De ha mindettől eltekintünk, akkor azért ismerjétek el, hogy felsőbbrendőek voltak. Uh -huh. És hogy ilyennel azért tehát Dunát lehet rekeszteni, annyi ilyen van. Amiből szinte teljesen hiányzik az a fajta hát egészséges realitáskép, ami, ami mondjuk támaszkodta arra, hogy lehet, hogy a T-34 szar volt ellenben, volt belőle elég. És uh, volt elég uh, szovjet gyerek, aki beleült és meghalt benne. És akkor azt mondod, hogy ezek a fajta ilyen, uh, ilyen á, újra gondolások, azok, uh, azok nagyon egybitesek, vagy nagyon uh, feleslegesek? Nem, tökéletesen jó játék tud lenni, csak vigyázni kell az ember milyen pozícióban áll be vele. Mert valahogy most nekem is ez jutott eszembe, hogy, hogy igen, hogy uh, tulajdonképpen azok az emberek, akik így járatják az agyukat, azon a, akár azon a kérdés, hogy mi lett volna ha, meg hogy mik a nagy összefüggések, mik, mik azok az összefüggések, amit így nem mutattak meg nekünk egyből a történelmkönyvek, azt szerintem önmagában nem rossz. Valóban ez nagyon sokszor vezethet teljes, tehát hogy mondjam, a rossz oldalon való gondolkodáshoz, de legalább valaki gondolkodik manapság, már ezt is nagyra tarthatjuk. De ebben igazán nem volt teljesen biztos, mert, mert aztán el lehet, el lehet ezzel hajolni. Nem tudom, hogy a Pozsonyi csatát megnézted például, én egyelőre nem vettem rá magamat, én csak olvastam róla egy cikket, aminek a végén ott volt a link, de nem kattintottam le, mert az arról szólt, hogy Attila, vagy Árpád, nem, Árpád vezért Leopárd mintás szerkóban egy óriás bivajon, vagy óriás bölényen lovagol, és hogy az egész film ilyen, úgyhogy nem, nem vettem még rá magam. Na az egy ilyen nagy mi lett volna, ha csak sőtélem tudománynak van ladva. Igen, igen, igen, azt olvastam, hogy ez valójában erről a dologról nagyon keveset tudunk, és nem sikerült olyan nagyon jól feldolgozni. Azt a keveset, amit tudunk. Hát ö, nem tudom, én, tehát az, az jutott mindenről eszembe a Star Wars kapcsán, hogy mindazokat az embereket, akik így ismerik az egész Star Wars univerzumot, tudják, hogy mi a timeline, ki kicsoda, az összes részletet ismerik, és tudják a nevét a fegyvereknek, meg, meg, a, meg mindennek, azokat én végtelenül tisztelem, és tökre értem, hogy az miért jó. Tehát miért jó a szakértőjének lenni egy olyan, egy nem létező dolognak, vagy egy, mármint hogy egy nem létező univerzumnak, vagy egy, egy kitalált világnak. Ezt, ezt mérhetetlen tisztelem, és abban bízom egy kicsit, hogy talán az ő sem sértem meg, amikor azt mondom, hogy ezek a filmek iszonyatosak. Mert hogy, hogy valahogy a kettő, mint hogyha nem függen össze, tehát bármihez nagyon érteni az, az jó, legyen az a keresztemes hímzés, vagy a Star Wars univerzum, és szeretem azokat, akik, akik ilyen nagy-nagy energiát tesznek abba bele, hogy egy, hogy egy ilyen rendszerben minden apró részletnek urai legyenek. Ettől még a dolognak az alapzata, a filmek, azok lehetnek, hát olyanok, amik, amik néha engem nem, nem sikeresen szórakoztatnak. Mondom, ide Star Wars rajongók, hát aztán rajongó túlzás, de szóval nem hagynék ki egyetlen filmet se. Fogyasztóként. De olyan lelkes fogyasztója vagyok, tehát nem ez a jó, jobb erről tudni, hiszen mégis csak popkulturális alap, hanem Tényleg látni akarom, meg, meg imádom bizonyos aspektusát nézni, csak mindig meg kell próbálnom elnyomni magamban a, a felnőttet, <gül> vagy mit. Két dolog ugrott be. Az egyik, hogy van neked egy sorozatom. HBO-n kell keresni. Ez a könnyek völgye, azt hiszem ez a címe. Hú, de jól hangzik. <gül> Ugye, hogy egy tízrészes izraeli sorozata a Jomkipuri háborúról, Amiből valamit egészen biztosan megtalál az ember, az, hogy Jobb-Kipuri háború, hogy ott van, egy szíves volt, úgy általában mivel nem jó az, hogy az ember egy ünnepen lerohanja az összes szomszédos ország. Aha. De azt nem tudom mennyire reális, az, hogy szép tankcsaták vannak benne, meg, meg teljesen kilátástalan küzdelmek, az viszont igen, meg, meg egészen izgalmas karakterek. Bár nyilván a férfias, férfias férfiak lázatoznak egyes szereplők ellen, kezdve azzal a hát, kb. az első pillanatban sokba került uh, elemzővel szemben, vagy ellen, aki utána végig hisztizi a következő tíz részt, mert hát ő tulajdonképpen nem szeretné, hogyha a és géppuskával lőnének rá, hiszen ő egy elemző, aki egy bunkerben ülésre adiót hallgat, mindenhol máshol rosszul érzi magát, különös tekintette, ha lőnek rá. Én vele nagyon együtt tudtam érezni egyébként ebben a filmben. Én is ilyennek képzelném magamat de a kritikák kiszokták emelni, hogy de miért hisztizik, miért nem tűri férféként. Pász meg, mert tankkal lőnek rá. Igen, szerintem is az a fura, aki férfiként tűri, ha tankkal lőnek rá. Igen, az alapvetően egy rossz élménynek tűnik. Vagy Igen. legalábbis nem szeretném kipróbálni. És mindenki hiszt is lesz tőle. A másik meg, hogy, hogy vannak ezek a, a felesleges tudások, amik egyrészt teljesen jók tudnak lenni, meg amiket így ö, emberek tudnak arra használni, hogy, ö, hogy felismerjék a másikat, aki hozzájuk hasonló és annak idején 2008-ban, amikor Orosz Péter ott hagyta a belsőségblogot, akkor a, az utolsó mondat vége az volt, hogy 1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11, ami a Lamborghini V12-es motorjának a gyújtási sorrendje, és csak azt mondta, hogy jegyezzük meg. A legszebb teljesen értelmedlengesztősök egyike, és de az szerintem vannak hallgatók, akik nem tudom, az 1-7-4-10-nél már tudták, hogy mi következik. Igen, igen, szóval abszolút valamiért eh, könnyű piedesztára emelni a, a felesleges tudásokat, mert azok is, nem, is tud, nem tudom miért ez edzi az elmét, vagy, vagy edzés a, az igazi tudásoknak a szeretetére. Egyetem, mi az igazi tudás? Hát jó, igen, ez is egy kérdés. De mondjuk felsorolni a, a Star Wars univerzum főgonoszait születési sorrendben, az semmiképpen... Nem igazi tudás, hanem, mármint, hogy igazi tudás, tudás, tudás, csak hogy nincs olyan fajta haszna, amilyen fajta haszna van mondjuk, mit tudom én, a rendszámok sorrendjében felsorolni az elemeket, meg kémiai elemeket. Nekem mind a kettőre pont ugyanegy gyakran van szükségem. Ebben is igazad van, hogy egyik sem kell. Az igaz. Ugyanakkor egy kocsmok víze mind a kettő nagyon jól tud jönni. Mhm. Uh -huh. Jó, nem fogjuk ezt megfejteni, vagy legalábbis most nem látom, hogy közelednénk ahhoz, hogy miért is jók a, az imaginárius tudások. Egyszer évekkel ezelőtt, azt azon behoztam adásban is, de ha nem, akkor, akkor sajnálom, azt, abban szinte biztos vagyok, hogy hírlevélbe volt róla szó. Kaptam egy, egy metafilteres ilyen fórum topikot, arról szólt a beszélgetés, hogy árérték arányban mi a legolcsóbban beszerezhető legnehezebb dolog. Ja, igen. Egy, Veszel egy, egy köpcent is kockát belőle, és amikor valaki megemeli az asztalodon, akkor már rácsodálkozik arra, hogy hó, oh, hát ez nem ilyennek nézett ki. Igen. Na ez az ilyenfajta tudásoknak a, a való tökéletes visszaélés igazából, vagy a, a teljesen értelmetlen már a tárgy maga is. Hihetetlen módon élveztem azt a, azt a, azt a visszafejtését ennek a kérdésnek, hogy hát van ez az anyag, de ez tulajdonképpen azért drága lesz, mert ritka, és erre használják. Ellenben a másik, ami csak egy a kisebb, abból sokkal több van a Földön. Tehát szerintem azt a 30 dollárt a szálld rá, hogy vegyél egy köbdeci, köb azt Wolf rámot. És az már majdnem olyan jó, mint ami a legjobb lenne, de azt meg ezer dollárban mérnék. Én is így emlékszem, és igen, és valóban az milyen jó. Az, az teljesen jó. Jó, nem tudom, hogy most akkor megharagudtak rám a Star Wars rajongók, vagy a vagy akár az Avengers rajongók, vagy egyszerűen csak uh, legyintettek, hogy az hülye, vagy nagyon uh, egyetértenek. De nem, semmilyen szándékom nem volt, csak mindig úgy rácsodálkozom a, a Star Wars univerzumra, amit uh, gyerekkorom legfontosabb uh, ilyen univerzumainak egyike volt, hogy, hogy valahogy mennyire nem, nem oké nekem most már. De azt hiszem, igen, tehát lehet, hogy nagyon hosszan mondtuk csak azt, hogy én már kinőttem ebből. Ez egyébként a dolog magával való foglalkozás, tehát, hogy akit ezt bánt, az uh, annak nem hobbija van, hanem bálványa. Ó, de szép mondat volt, hát ezt, uh, ezt megjegyzem. Ezt, ha megengedett, használni fogom majd vitákban is. J Jól hangzott, nem hobbija van, hanem bálványa, szép. Bármikor nyugodtan tiéd. Képzeld nekem, még van egy gyors saját élményem, aminnyiben dolgoztam fent a ha, asztalomnál Miskolcon, ahol vagyok, és hát uh, fogalmazzunk úgy, hogy nem pezsek bennem már a munka kedv. Egy nap a karácsony előtt senkiben, remélem. Úgy figyeltem, hogy másban sem, tehát hogy a levelekre sem válaszoló partnerek, illetve a, hát mi már elmentünk, de elképzelhető, hogy még az utalások ki fognak menni, nem fognak. Hm. E típusú levelekkel való küzdelem van. Mindegy, éhen nem halunk, van Parizera a karácsonyfa alatt. Ugyanakkor udvariasságnak vettem volna, hogy kifizetnek időben. Lényegtelen. Én gondoltam, hogy akkor kipakolok valami szírszart a szekrényből, befotózom a Metinek az Instagramjára, amit nem frissítettünk hónapokkal ezelőtt, meg elszórakoztatom magamat. Az egyik lehetőség az lett volna, hogy beindítok egy macOS hét alatt futó word mert történt sem van egy laptopom, ami annak idén az Antenna Hungária szolgálatában állt, amíg el nem adták a vaterán, és azonban egy remek Word, és akkor abban írok valamit. Szép projekt. De az lett volna, de nem, nem akart elindulni. Illetve boot után leállt. Na, szobás, akkor ez nem. B verzió, elindítom a G3-asomat, e, ugyanazzal a táppal. Mert hogy ott a, a, az első laptopnál rájöttem, hogy tápcsatlakozó környékén kell majd forrasztani, ha egyáltalán valahézkedem hozzányúlni. Hozzá e, az egy darabig ment, majd aztán azt mondta, hogy ezzel. gond van, tekintve, hogy egy 20 éves Skázidisk van benne. Ezért, tehát az a bármilyen probléma lehet tulajdonképpen. Az a bármilyen. Jó, akkor az sem. Rajtahattam, töltöttünk, leraktam magam mellé a nézére a szekrényre. És elkezdtem csinálni valami tulajdonképpen vett munkát. Egyszer csak, ha a dalokat hallok magam mellől, valami pattog. És azt látom, hogy a táp füstöl. Ugh. Egyrészt rohadt gyorsan kihúztam, másrészt áthűlt öcsémet, hogy nézzem meg, mert égő tápot úgysem fog gyakran látni. Aztán beoltottam a eszközt a mostóban. Tekint, hogy ha már egyszer füstölt, huzamosabb ideig, akkor elképzelhető, hogy ez már semmi nem fogja helyrehozni, ha még kiindulsz egy másik tápot. Ezekhez a jószágokhoz. Ugyanakkor meg ez egy új újélmény volt. Tehát sosem égettem még az előtt, előttem semmilyen számítási eszköz. volt valami, hogy valamiben elszállt a táp, de nem az volt, hogy hogy árad ki belőle a füst. Ú, uh, ijesztő élmény lehet. Nem, hanem a nem kapcsol be. Igen. Nem volt az, mert csak éppen csak szivárgott ki belőle ilyen fehér színű víz, és a régi számítógép volt. Tudod, van ez a klasszikus. Alapvetően az éganyák. <laughs> Úgyhogy ez volt ma délután, ezért nem lesz az Instagramon uh, egyrészt uh, működőképes régi mekintos fotó. Hmm. Találtam ezer más dolgot. Például olyan számítógépet, amit nem lehet tönketenni azzal, hogy az áram túl sok benne. A bakus A másik, Logarléc. Logarléc. Csodálatos. Meg a, a nagy flopinál egyen nagyobb flopit. Az mi, meg, mekkora a nagy flopinál legyen nagyobb flopi? Hát volt a nagy flopi az, ami a kis flopinál legyen, nagyobb és hajlékony. És igen, egyen, igen, igen. A nagy flopi az annál egyen nagyobb nem értem, hogy hány ide. Az a 7 egész valahányos, azt hiszem, 7 egész valahány nincses. Valóban emlékszem, 5,25 százados a nagy és fél, nincses a kis flopi. És akkor igen, igen, volt valóban egy annál is nagyobb, az nagyon régi. És szerintem Magyarországon nem is nagyon voltak ilyen. Single-sided Double Density 1SD2 FD nincs rajta méret ráírva. És nem nagyon világos, hogy mi volt rajta. Itt van egy di di di dictionary listázás rányomtatva, plusz az ráírva tolla, hogy rossz. Aha. Ígéretes, mint egy könyv ö, nevű könyvtár például van rajta. A 026F1E szektornál kezdődik. Ezt Aha. Írott, szerint. Ahhoz képest, hogy egész biztos, hogy vannak olyan hallgatóink, akik ö, azt se tudják, hogy mi az a floppy, és pedig közben kelt felmutatta a webkamerának, és valóban ez a, a nagynál is egyel nagyobb típusú. Szóval, hogy, hogy nagyon sok hallgatónk szerintem nem tudja, hogy miről beszélünk, amikor a floppy diskről beszélünk, vagy hát a hajlékonyról semmiképpen. Pedig ez maga a hajlékony lemez. Azért is floppy, ugye? Mert olyan flip-floppól hajlédgatható. Mm. És lényegében egy, hát olyan, mint egy hanglemez, csak valami puha műanyagból, amire nem rákarcolták az információt, hanem nullák és egyesek eltérő mágneshezettségű sorával vésték azt fel. Ettől azért nem lett elképzelhetőbb a dolog. Én azt mondom, hogy befotózom majd. Jó. Azt tudom, hogy, valint, hogy nagy flopim, és talán még kicsit is találok. És akkor egymás mellé rakva a hármat, az bár valamit valamit mutat. Igen. Megmondjuk egy CD-t, azt már mindenki meg tudja nézni múzomban is. Uh -huh. Figyelj csak, Kelt, azt akartam még tőled megkérdezni, hogy ha bármit kérhettél volna erre a karácsonyra, ilyen kücsüt vagy, szóval ilyen tárgyat mondjuk inkább úgy, akkor mit kértél volna? Hmm. Nehéz kérdés, tudom, meg én se feltétlenül gondolkodtam ezen, csak hogy szóval azon, vagy arra irányul a kérdés, hogy volt-e olyan eszköz 2020-ban, ami, amire úgy kívántunk, ami hát Nyilván, ha nagyon akarnánk, biztos meg tudnánk venni, meg ha megfelelőképpen gyűjtenénk rá, vagy nem tudom, akkor biztos meg tudnánk venni, de nyilván nem veszük meg csak úgy, de azért milyen jó lenne, ha... Olyan van, amit nagyon szívesen kipróbáltam volna, biztos, hogy nem veszem meg, a Lenovo-nak moston ez a dupla diszpléjes laptopja. Ja, igen. Biztos láttad, amire van Olyan? ilyen ráaplikálható, szép kis billentyűzet, amúgy meg nagyjából könyv alakú és méretű igen. dologról van szó, az nekem iszonytatóan tetszik. Én is imádom. Ellenben valami 1,3 millió forint, vagy valami ilyesmi rémlik. Így van. Az ára kapcsán, ami hát olyan 1 millióval több annál, mint amit általában laptopra szánok. <gül> igen. Hiszen ezért már nagyon izgalmas, és aztán később nagyon sokba kerülő autókat lehet vásárolni. Hát igen. Na jó, azt értem. Azt nagyon értem, hogy azt kipróbáltad volna. De ha kell mondani, nem kell olcsóbbat mondani egyébként, még csak nem is kell olcsóbbat mondani. Azért elmondom, valamelyik kisebb, de már normális optikai minőséget tudó drón. Drón? Igen, drónozni szeretnél? Kipróbálnám, ugyanakkor, hát ami gyanúsan olcsó, az gyanúsan olcsó, ugye? Plusz pont most nem éri meg drónba fektetni, hiszen a drón szabályozás az kijövő félben van. Hát igen, meg ott még egy baj is van, azt nem is tudom tudod, de az teljesen friss hír, hogy az Egyesült Államok frissítette a, az export korlátozás, vagy importkorlátozás nem, export korlátozás alá eső kínai cégek listáját, és erre felkerült a DJI, Tehát mostantól a DGI ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a Huawei. Az Egyesült Államok szempontjából senki nem adhat el neki amerikai technológiát, úgyhogy a, már pedig a DGI a legnagyobb drón szállító után a világon. Az ilyen hobby drónok, tehát a civil drónok között minden bizonyan. Igen, de ez még legyen az Egyesült Államoknak a problémája. Hát nem, mert tudod, ilyenkor a, a szövetségeseknek se szabad. Ebben egészen biztos vagy? Nem, egészen nem vagyok benne biztos. Kicsit úgy rémlik. Mert hogy a Huawei-nél is ugye volt ez, hogy, hogy ki az, aki követte az útmutatásukat, ki az, aki nem. Magyarország a szempontú Huawei párti ország maradt. E, igen, igen, igen, ez igaz, ebben van. Lévén a 5G berendezések szállító, egyik szállítója. Igen, igen, igaz, tagadhatatlan. Jó, akkor, akkor nekünk lehet. De ettől még persze érdekes, ami Amerikában történik, ugyanitt van még egy, aztán majd van kérdésem is, hogy úgy tűnik, hogy hogy elkezdett beletörődni abba, hogy ő nem lesz elnök januártól, amit hát eddig is sejtettünk, Viszont most elkezdett iszonyító mennyiségben uh, ingyen szabadulhat a kártya, börtönből a kártyákat osztogatni az összes spannak, havernak és uh, elítélt egykori ismerősnek. Igen, azt lehetett tudni, hogy erre készül, és akkor igen, most beváltja, beváltja terveit. Hát tudtuk, hogy ez lesz. Borzasztó bosszantó. Igen, de ma magának nem tud adni illetve van olyan elképzelés, amely szerint, hogy az utolsó pintban lemond, és pensz, ad neki kegyelmet, akkor az még megúszható, de azért ez egy idős embertől lenne egy ugorját, egy lángoló kariká manőver. Hát meg ugye csak szövetségi ügyekben tud kegyelmet adni magának, úgyhogy a állami szintű ügyekben nem. Tehát hiába is ad magának kegyelmet az például itt olyan adó, adó Törvények megszegéséért New York állam éppen már ezerrel izítja a pereket. Úgyhogy érdekes lesz. De ez már engem nem olyan nagyon érdekel. Az még egy kicsit érdekelt, hogy most valahogy a héten volt megint egy ilyen beadvány. Megint megpróbálták megváltoztatni a Nem is megváltoztatnia, hanem azt kérték, hogy a legfelső bíróságtól, hogy tiltsa be az utolsó napon beérkezett levélszavazatok beleszámítását, valami ilyesmit. De 70 ezer szavazatról volt szó, amennél sokkal többen nyerte az államot. Biden? Igen, meg 20 elektorral ami nem fordítaná meg a... Ami nem, szóval nem, nem is lehet érteni, hogy most mi ez az egész, még miért csinálják? Én tényleg nem értem. Csak ilyen kommunikációs logikát látok mögötte, hogy fenn akarják tartani annak a látszatát az emberekben azt a hitet, hogy ez egy elcsalt választás. Hát a harc zajlik, most mindenki utajon elnök úrnak szüksége van a Toads and Prayers és dollárokra is. Uh -huh. De tény, hogy egyre izgalmasabb uh, dolgokat adnak be. Az izgalmasnak mondjuk a Scooby-Doo értelemben vett uh, jelentését használva. <há> Tehát tényleg következő az, hogy akkor a kedves legfelsőbb bíróság nem lehetne betiltani Pensilvániát. Igen, de eddig úgy tűnik, hogy a legfelsőbb bíróság komolyan veszi magát, és ilyen marhaságokra azt mondja, hogy nem. Nem lehetne. Bocs. Amit tulajdonképpen elég menőnek gondolok. Nem tagadják meg nyilvánvalóan saját magukat, meg az intézményt. a nézve hosszú távú károkozásra vannak berendezkedve. Igen, az is lehet. Na mindegy, ebből most annyi a tanulság, hogyha drón szeretnél, akkor gyorsan meg kell venni ezt a DJI-t, mert aztán lehet, hogy már nem lesz. Hát, vagy várok egy kicsit, amíg utána nem dobálják ki az Amerikában eladtatlan drónokat. Mm, ebben is van logika. Viszont neked mi a karácsonyi azonnal adjátok ide? Hát, sok mindent, tehát egyrészt, egyrészt igen, valamilyen foldable eszközt én is kipróbálnék szívesen. Valamiért arra jöttem rá, hogy, a, hogy elkezdtem egy kicsit belefáradni abba, hogy a, hogy a telefonom kijelző méretét használjam, mint kijelzőt, mint érintős kijelzőt, és szeretnék valami nagyobbat, szóval jól jönne, vagy úgy néha hiányzik. Fura, tudom, mert én vagyok az, aki amúgy telefonon olvas könyveket mindig, és ehhez képest biztos sokan mondják, hogy az lehetetlen kicsi. Nekem ahhoz nem kicsi, de minden másban meg, meg elkezdtem egy kicsit úgy összeszorult vagy érezni magam, és akkor ehhez képest például az a Lenovo laptop valóban, ami, ami ez a zsebedben még mellette tudsz holdani, egy ilyen mágneseshető billentyűzetet is, az úgy eléggé, eléggé tetszik, és eléggé menőnek gondolom. De amúgy, hogy egy kicsit földhöz ragadtabb dolgot is mondjak, én egy M1-es azt nagyon, nagyon szívesen vennék, nagyon szívesen kipróbálnék. Érted, csak ez egy olyan munkaeszközöm, a laptop, amit minden nap használok, illetve sőt, egész nap használok minden nap. Tehát abból egy ilyen nagyon bika erős cuccot, azt nagyon szívesen nyúznék. De ez, ez ilyen praktikus vágy. Igazándiból valahogy sok, sok közül kéne választani. Én is szeretnék drónozni, meg 360 fokos fényképezni, meg e, e, jó TV-es fülest hallgatni. Szóval, hogy jöhet minden. Ja, hát igen, egy, egy, ilyen szempontból voltak érdekes dolgok. Azért tegnap volt egy egészen másfajta élményem, mind neked. A leges-leges-legelső Motorola G, ami az én régi telefonom, nagyon régi telefonom volt, az itthon most szinte konstansan töltően logó, Chromecast és TV távirányítóként működik. Uh -huh. Úgy is, mint húlta egy Netflix, meg egy HBO Go app. És uh, tegnap leültünk családilag filmet nézni, és a kezembe került ez a Motorola, és te, hogy mennyivel kényelmesebb az, hogy pont egy mérettel kisebb az a telefon, ami miatt összes újjal át lehet érni, és bárhová Ö, oda lehet nyúlni a kijelzőn, és nem az van, hogyha egy kézben használom, akkor már szarakodni kell a feloldó mintával, mert, mert nagyobb a kijelző, mint az ujjaim. Az, az nagyon durva volt. Nyilván minden másra sokkal alkalmasabb az egyen nagyobb kijelzős mostani telefonom. Jobb rajta olvasni, biztos jobb rajta játszani. Nem néztem össze a kettőt, erősebb benne a vas, jobb a kamera, satt, satt, sat, sat. de ez a középkicsi méret Telefon, ez, ez nagyon el volt találva. És ezt annól éreztem már egyszer, amikor, amikor a iPhone se váltottam. Már a franc se tudja, hogy mire, mert az is egy ilyen nagyon jó méretű eszköz volt. De nem, nem várom, hogy visszajöjjön. Hát nálunk van itt a családban iPhone SE, hát figyelj, azért az már kicsi, sok mindenhez kicsi. Értelek egyébként teljesen. Az is igaz, hogy igen, én nekem, én nekem inkább a, a nagyság irányába lennének vágyaim, de csak ez a régen minden jobb voltról az jutott eszembe, hogy én teljesen konkrétan elkezdtem keresni az iPhone X-emen, hogy valahogy meg tudom-e szüntetni a, a pinkódos belépést. Tehát, a, a, egész pontosan nem is a PIN kódos belépés az én problémám, hanem a, a Face ID használata, mert hogy Ugye most olyan időket élünk, hogy lényegében mindig itthon vagyok, ha nem, akkor az csak azért, hogy boltba menjek, ahol fizetni kell, és én a telefonnal szoktam fizetni, meg egyébként a bevásárló listát is a Google Key-ben tartom, és ott pipálgatom ki, hogyha megszereztem valamit a polcok között, és ehhez minden alkalommal ugye megpróbálkozik a telefon az iPhone a, a Face ID alkalmazásával, ami a mask miatt nem sikerül neki, majd ezek után be kell írni a PIN kódot, és végtelenül elegen van ebből a egy nap 30-szor megismételt mivel ebből, úgyhogy nincs mitől védeni a telefonomat, mert itthon használom lényegében, vagy a kezemben van a boltban, és megpróbáltam valahogy kitalálni, hogy nem -e lehetne azt elérni, hogy egyszer ne kérjen semmit, csak ha bekapcsolom, akkor bekapcsolódik. Aztán valahogy vagy nem mentem elég mélyre, vagy nem sikerült a dolgot megoldani, lehet, hogy sikerült volna, hogyha egy kicsit jobban akarom, mert kicsit úgy bele legyintettem, de hogy, hogy igen. Bizonyos értelemben nagyon törékenyek ezek, a, ezek az újítások, amik a mindennapjainkat átszavik. Egy pillanatig nem akartam odáig elcsúszni, hogy régen minden jobb volt. Inkább úgy hangzik az állításom, hogy azok a jó eszközök, amik figyelembe veszik azt, hogy az emberi testnek milyenek az arányai és ezt jó emberként mondom. Vagy azt veszik figyelembe, hogy milyen használati körülmények között kell használni őket. Ugye most a, a Face ID az, az nem tudott felnőni a maszkordási feladathoz, pedig egyébként még volt is szó róla, hogy, hogy az Apple megpróbál csinálni valamit, hogy valahogy ne, nem tudom. Hogyha, azt hiszem az volt a mondás, hogyha észreveszi a maszkot a Face ID, akkor egyből felkínálja a PIN kódot. És ez lényegében szerintem nem valósult meg, tehát érzékelt, nem lett gyorsabb ez a folyamat. A másik maga valószínűleg azért nem tud lekapcsolni, de erről legalább egy fél éve olvastam, tehát ne vegyük kész pénzenek, de nekem az rémlik, hogy eh, ahhoz, hogy eh, banki alkalmazásokat használ ahhoz kell valamiféle telefonzár. Tehát ott, mint hogy az appok megkövetelnék, hogy ez meg legyen. Igen, igen, igen. Igen, azt hiszem, hogy valami ilyesmire jutottam én is. Így van. Hát... Jól van, de ez már csak a panaszkodás része az életünknek, hiszen egy csomó eszközt mondtunk, amit egyébként szívesen kipróbálnánk így 2020 végén, de persze én nagyon szívesen kipróbálnék egy olyan csokit is, amit még nem próbáltam ki. Hát tulajdonképpen nem csak Ferrari-nak örülnék. <gül> de ehhez képest nem gyanakszom arra, hogy ilyesmi lesz a fal alatt. Pedig egy jó kis rossz, egy csoki boldog, még igazír Hát mi, hogy magamnak vegyek, hát nehogy már. Ettől még az egy máshajda csokoládé lesz. Egyébként, tulajdonképpen igen, csak egy kicsit kell változtatni a, a keretezésen, és egy kicsit máshonnan nézni ezt az egész karácsony, és akkor minden további nélkül elugorhatnék egy csoki boltba, és meglephetném magamat valamivel. Valahogy erre nem járja az agyam. Na mindegy, jó van, viszont azt szeretném, hogy a kedves hallgatóknak végtelen mennyiségű olyan ajándék legyen a fa alatt, ami erre vágynak, meg leginkább, hogy így nyugodhassanak meg egy kicsit a karácsonyi stressz, és a idén duplázott karácsonyi stressz után és legyen pár napjuk, amikor azt csinálhatják, amit a legjobban szeretnek. És vagy, én ezt nagyon tudom mindenkinek ajánlni, úgynevezett semmit. Igen, a semmit tevés nem rossz, bár azt gyanítom, hogy sokan vannak olyanok is, akiknek az elmúlt fél éve kb. arról szólt, hogy semmit tevéssel töltötték azt az időt, amit egyébként barátokkal szoktak szociális helyzetekben tölteni, foci meg kocsmákban, meg táncmulatságokban, amit mind nagyon megértek, és de ehhez képest azt tanácsom, hogy most végre egy kicsit semmit tenni lehet, hát biztos sokan kiáltanak fel, hogy úristen, szeptember óta már csak, hogy este itthon ülök a helyet, hogy ne ül, nem ülnék itthon. Na ezen nem tudok segíteni, de mondjuk a, a kényszer semmit tevésre büntetlenül most felrakom a lábamat, ide rakom magam mellé két üveg sört, egy üveg szódát, akármit. Nézek egy filmet, olvasok, felrakom a kedvenc szemezem, akármi is, tehát az a fajta nem kényszeres, hanem inkább a oké, lezártuk az évet, végig gondoljuk akármi. Összegzés, elmélkedés, a plafonbámulása típusú semmit tevés, tehát nem a nem amikor feszít belőle az, hogy Atya úristen, de mennék már lavasbingózni, hanem, hanem a jó. Ennek az időszaknak most vége, kontempláció van. Így van. Az azért szerintem két külön dolog. Az tényleg, az tényleg más, és az tényleg nagyon jó, úgy általában lelassítani ezeket a perceket egy picit, vagy legalábbis kikapcsolni belőle a felelősségek egy részét, az szuper jó és azt ki lehet élvezni. Erre való kb. a két ünnep közötti időszak. Én legalábbis ezt fontosabbnak látom, mint még egy távoli rokont felkeresni. Korábban sem szerettem ilyesmit csinálni, de ezután sem fogom. Most nagy mennyiségük kifogásod van arra, hogy miért, miért nem kéne ezt csinálni. Így van. Úgyhogy így is fog telni a, a, az ünnepi időszak, és... Viszont azt könnyen elképzelhetőnek tartom, nem tudom, te hogy vagy vele, hogy Szilveszter előtt még találkozunk egyszer. Ö, teljesen, ez abszolút benne van a pakliban. Mindjárt nézem, hogy Szilveszter az mire esik. Hát sütörtökre, hiszen mindig ugyanarra napra esik, mint karácsony. Én, én ezt a függéseket sosem tudtam, de tényleg. Akkor lehet, hogy még héten veszünk fel valamit, ha nem, akkor, hát akkor nem búcsúzunk el. Gyerekek, vigyázzatok magatokra. Ez volt a slow heteor utolsó adása az évre, <hállt> vagy nem. Így van, szevasztok és boldog karácsonyt! Sziasztok!